Dobrý podlečer, prijatelia, přátelé, při mikrofónu je Jan Baránek. Dnes mám záclenou hosťa, profesora Petra Druláka, ale skôr, ako se dostaneme k hostovi, Rád by som vám dal kontaktné nejaké údaje, pokud chcete dávat druhé části relácie hostových otázky, no už je teraz začít dávat, tak mailová adresa je studiozavináčslobodnyvysielac.sk ještě raz, studio, zavináč, slobodnivysielač.sk. Telefonické číslo, telefonické číslo povím až po přestávce, aby ste nebovali teraz. Teraz toho hodinu neje, priestor, skvětka na telefonáty. A... Pojďme k rovnou hosťou. Je viacere z vás určitě nepochybuji o tom poznáte profesora Petra Druláka. A já například patrím medzi jeho dlhodobých sledovateľov. vždy sa veľa dozvím, keď ho počúvam. Nehovorím, že nové, aj nové teda, ale vždy sa aj veľa dozvím z iného umhla pohľadu, lebo byl pán profesor, pán profesor sa sám seba radí medzi politickou ľavicu. Nakonec jste robili, hmm. um, pokud já se nevím, teda panovi Záoralkovi, státného tajemníka na ministerstvu zahraničních věcí, jak se jen tak má opravdu pan profesor. A při této výzvě vás aj záorově pěkně e, vítám v relaci, takže prajem vám e, příjemný den a jsem rád, že jste tu. Dobrý večer, děkuji za pozvání, nemýlíte se, ano. Působil jsem na ministerstvu zahraničí několik let jako náměstek, který... Ve slovenském systému by to byl štátny tajomník hm, tehdy, tehdejšího ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaurávka. Zhodou okolností aj e, váš bývalý na všej v nadriadení e, sa v poslednom čase zaaktivizoval, skôr než ještě ešte k vám, e, tak v tomto skoukámihu mi to tak nápadlo. Čo je za tým? Zrazu, zrazu začal veľmi veľa e, statusov dávať, veľmi veľa videí, a teda registrujeme to aj tu na Slovensku. A musím teda povedať, že to má tiež hlavu a petu, čo pán Zaurálek hovorí. Je tam za tým, podľa vás teda, že vy ho poznáte zrejme osobně, teda zrejme určitě ho poznáte osobně, je to nějaký, nějaký signál o tom, že byste chcel vrátit pán Zaurálek do politiky? Tak já myslím, já myslím že není tajemství, že Lubomír Zaorálek, rád kandidoval v, v nadcházejících parlamentních volbách v České republice budou v září, letos na podzim a ještě stále členem strany SOCDEM. Není úplně zřejmé, v, jaké, v jakém tvaru ta SOCDEM bude kandidovat, jestli bude kandidovat sama nebo jestli uzavře nějaké předvolební spojenectví, ale to, že paní Maláčová a pan Zaorálek chtějí do parlamentu, to myslím je zřejmé a myslím si, že ta aktivita s tím může souviset. Já, pokud mám správné informace, tak <coughs> SOCDEM, jak u ho nazvali, si momentálně nevědě velmi dobře, aspoň ty dá než přízkumov verejné měnky. co no, so, so, so si vede dost špatně, je na nějakých třech procentech maximálně a já se domnívám, že tato strana svoji historickou roli už splnila a my máme dnes v České republice jedinou skutečně levicovou sílu, která má program levicový, nemá program tedy ani progresivistický, ani liberální, ale program, který se spíše blíží to, tomu, čemu říkám konzervativní levice, a to je strana Stačilo, nebo hnutí Stačilo. Socdem se Stačilem nějaký čas vyjednávalo, vyjednávalo o možné předvolební spolupráce, ale pak se ukázalo, že, ty jich, že přece jenom ty pozice jsou poměrně vzdálené, Tedy proto říkám je otázka, co SOCDEM bude chtít dělat. Také se, také se hodně mluví o tom, že SOCDEM se snaží spojit s Andrejem Babišem a vím, že se ta jednání vedou. Jestli něco vyústí, to je velká otázka, ale pro mě jsou to spíš takové zoufalé pokusy stranu, která měla kdysi dobré jméno, velké jméno, tak dneska je to strana, která zpěje k zániku a myslím si, že ta její další existence už je trochu, trochu zbytečná. Pane profesor, vy jste v roku 23 januári dostal výpověď z ústavu mezinárodních vzťahů. Vraj to nesúviselo teda s, s nějakými výrokmi vašimi a tak dále. Poveďte, poveďte to reálně reálně co bylo zatím? Tak já myslím, že tam bylo celkem zřejmé šlo, protože já jsem v podstatě z nezávislých pozic komentoval mezinárodní události a v roce 2022, tedy rok před tou výpovědí, začíná válka na Ukrajině a moje interpretace války na Ukrajině se radikálně rozcházela s tím, co říkalo České ministerstvo zahraničí, s tím, co říkají mainstreamová média, nebo co tehdy říkalo tehdejší slovenské ministerstvo zahraničí. Moje, po, můj pohled na válku na Ukrajině je realistický, dívám se na to jako na tragédii, ke které nemělo dojít a které jsme si mohli vyhnout, pokud by Západ s Ruskem skutečně byl připraven vyjednávat. To tehdy nebyl, došlo k válce. Takže to je asi v kostce to, co jsem tehdy říkal ve veřejném prostoru a upozorňoval jsem na nejrůznější aspekty toho dění, upozorňoval jsem na z Bidenovy administrativy, no a dostával jsem za to různé vytýkací dopisy od svého tehdejšího zaměstnavatele ústavu mezinárodních vztahů a já jsem říkal, že si svým jménem můžu říkat, co chci, že nemluvím jako jejich pracovník, a že to je moje svoboda projevu a že oni mě nemají co omezovat. No. A když zjistili tedy, že jsem připraven i proti něm se bránit právně, tak našli jinou cestu, udělali reorganizaci toho ústavu mezinárodních vztahů, v níž, k, k, na němž základě zjistili, že jsem nadbytečný a to moje místo zrušili. Nicméně bylo to natolik účelové, že já jsem se bránil před českými soudy teď... a soudy mi nakonec dali zapravdu, takže Ústav mezinárodních vztahů byl nucen uznat svojí chybu a rozešli jsme se po nějakém odškodnění, které jsem od Ústavu mezinárodních vztahů dostal. Takže už tam nepůsobím. Polištějí no, ve Vyvyslancov, ve Francúzsku, jak tu čítám, od februára 2017. Až takovou dobrou paměť nemám, nepamětám si to. Uh, to bylo za pre prezidentovaní Oanda, Ale... Zase jste za takých zvláštních okolností v podstatě musel zřejmě odvísť. E, išlo tam vraj, vraj o to, že si tam prezident Zeman želal někoho jiného. Co by to bylo, prosím, aspekně? No tak byla to taková situace, zase samozřejmě byl to určitý. Určitý vlastně někdy prostě e, dochází k určitému kšeftování s těmi posty velvyslanců. Ten můj post velvyslance byl vekšeftován. Kdo přesně kšeftoval, jakým způsobem kšeftoval, o tom nevím, u toho jsem nebyl. Já jsem byl až konfrontovat s výsledkem, že do té pařížel jel chráněnec prezidenta Zemana. Ano, to je pravda. Do jaké míry sám prezident Zeman se toho všeho účastnil, to on, já jsem s ním později o tom mluvil, on říkal, že to nebyla jeho akce, já nemám důvod spochybňovat prezidentova slova, ale je pravda, že ten výsledek byl takový, že jeho chráninec do Paříže jel a já jsem mu musel uvolnit místo, takže po třech letech působení jsem se vrátil, jsem se vrátil do Prahy. No, pokud to nebyla akcia prezidenta Zemana, musela to být akcia buď premiéra alebo ministra zahraničních věcí. Ano, to, to. máte teologicky správný závěr. Těch aktérů tam bylo několik, když s ním mluvíte, tak jeden hází vinu na druhého. Jo? Takže je to tak, já se tím moc nezabývám. mě je to jedno, pro mě to byly tři roky, které byly fantastické. Rád jsem sloužil jako velvyslanec, bavilo mě to a zrovna tak jsem byl rád, když jsem se z té Paříže vracel, abych otevřel zase nějakou novou etapu svého působení. Takže já na to nezpomínám s nějakou hořkostí. Pro mě je to uzavřená kapitola a neskoumám to, kdo všechno přesně co. Dělal, říkal, chtěl, takže já se tím nezabývám. Ještě z té minulosti vaše zájmu hlavně to, že vám se právě podařilo spisovatelovi Kunderovi, Milanovi Kunderovi, nějakým způsobem zariadit, vybavit, aby se mu vrátilo občanstvo. Ano, byla to jedna z věcí, co jsem v Paříži udělal. Já jsem navázal krátce po svém příjezdu kontakt s Milanem Kunderou což nebylo úplně jednoduché, protože manželé Kunderovi se cítili zraněni Českou republikou, tím, co dělali České úřady. Našli jsme nějaké společné známé, které, kteří mi pomohli najít cestu k manželům Kunderovým, navázali jsme přátelství. A pak v průběhu toho vztahu v podstatě došlo na nabídku, kterou, kdy, kterou udělal tehdejší premiér Babiš, a který vyzval Milana Kunderu, zda by nechtěl být s občanem, Milan Kundera to tehdy zahrál do autu, no ale tak, jak jsme, o tom, jak jsme se o tom opakovaně, jsme se o tom bavili, tak nakonec to vyplynulo, že by vlastně uh, to bylo takové hezké gesto a Milan Kundera tedy nakonec to české občanství přijal a zemřel tedy, když odcházel, tak odcházel jak jako občan francouzský, tak jako občan český. Dobré, já si myslím, že kdo bude chtít vědět víc vaš, z vaší minulosti, si to smelo najde určitě Ľudia, kteří vás sledují, si to našli aj, aj, aj, tak podobně jako já v minulosti. minulosť lidí, ktorých počúvam na zaujíma. Ja předtím, že to tak funguje všeobecně. A vy se netajíte svojou ľavicovou orientáciou. A čo mě ale příjemně překvapuje, je fakt, že vy jste sice ľaviči, však máte aj program, teda pravidelnou reláciu na lebo s Petrom Druhákom, ale, ale nehlásíte se k tomu progresivizmu který dnes opantal celou Európu e, takže můžete, můžete, to, můžete to dať pre tých posluchačů, ktorí až tak o tom veľa nevedia. nie je tento progresivizmus o kterém se bavíme, vy dobre víte o čem hovorím, nie je tento progresivizmus domenou, e, domenou v tom západnom tak takzvanou, nie je to do, domena len ľavicových strán Alebo keď je progresivistická strana, automaticky je len Ne, máte pravdu, že to se teď dostáváme do poměrně složité koncepční debaty, protože ty nálepky a ty koncepty mají různé významy podle toho, kdo je jak používá. Tak já bych si možná dovolil to ze svého hlediska vyjasnit způsob, jakým tomu rozumím jakým tomu rozumím já. Progresivismus je skutečně takový mor, který především napadl západní levici ale který dneska už hloda i, i napravo. To znamená, je to takové ideové, takový ideologický směr, který původně vychází z liberální levice a pak se dneska se stává takovým tím hlavním směrem eh, evropského hlavního proudu. To znamená, dneska, když se podíváte po Evropě, pokud jsou to strany hlavního proudu, tak je jedno, jestli jsou to, Strany, které se dříve hlásily ke křesťanství a možná to křesťanství mají ještě ve svém názvu. Nebo k sociální demokracii a mají tu sociální demokracii ještě ve svém názvu, ale vy, vyznávají progresivistické hodnoty. Co jsou to ty progresivistické hodnoty? Ty, to je to, čemu dneska v Evropské unii říkají evropské hodnoty. To znamená, to je neomezená migrace. To jsou genderové experimenty. To, je, to jsou klimatické boj proti klimatickým změnám. To jsou věci, které v podstatě dneska spojují s tím progresivismem. Je to taková snaha v podstatě odvrátit pozornost od skutečných problémů společnosti a zaměřit je na nejrůznější kulturní, kulturně společenské experimenty. Je to to, a proto si myslím, že zejména pro levici je velmi důležité se od tohohle očistit. A říct dobře, pokud tady nějaká taková strana chce být a chce tohleto navrhovat, ať tu je a ať ve soutěži prostě ukáže, jestli svým programem dokáže oslovit. Ale autentická levicová strana by se měla vzpomenout, že byla tradičně hlasí společenské většiny. Společenské většiny těch, kteří žijí pouze ze své práce, kteří prostě chtějí, aby ta jejich práce byla řádně ohodnocena, aby měli právo na důstojný život. A aby ten jejich život taky nebyl uh, neustále měněn Těmi zásahy nejrůznějších sociálních experimentátorů, kteří je tu, snaží, tu se je snaží připravit o, to, o, na, o hrdost na jejich národ, tu se je snaží připravit o nějaké běžné sou, občanské soužití tím, že jim tam nahrnou nějaké nežádoucí migranty, tu se je snaží připravit o, po, o, o práci, protože v rámci Green Deal jim zavřou fabriku, v které dělají, tedy. Řekl bych, že ta levice je v podstatě pro mě konzervativní levice, je v kulturně společenských otázkách se hlásí k takové tradici určitého zdravého rozumu, celského rozumu. No a v těch otázkách politicko-ekonomických samozřejmě se hlásí k tomu, aby, aby, bylo, aby, aby, byly, aby byl kapitál dostatečně zdaňován, aby ti, co pracují, dostávali, dostávali slušnou mzdu a aby měli prostě podíl na prosperitě té společnosti. Takže to je v kostce pro mě, pro mě ta konzervativní, konzervativní levice, která není progresivistická. No a pokud někdo říkám, pokud někdo si myslí, že ty progresivistické experimenty eh, chce těm voličům nabízet, tak ať je nabízí, ale myslím si, že tato menšinová orientace by skutečně měla, neměla si uzurpovat, uzurpovat takový nárok, být kontrolorem všeobecného pravdy a dobra, tak jak se to děje, tak jak se to děje dnes v západní Evropě a bohužel i v řadě středu a východu zemí. Je toto vaše relace, ne moja, vy jste tu na prednašení názoru, ale předpět, si trošku delší otázku vám položím a i posluchačům, teda se ospravedlňuji. Moje šokující prekvapení, vy jste to jsem si uvědomil že američky neokoni, vy veľmi viete, teda co to je, jsou v podstatě progresivisti. Ale to je ta tá otázka předcházející, kterou jsem vám dal. Lebo ak si zobereme poslednú, teda poslednú vládu demokratov, že v podstatě tam vládli jako keby neokoni. Z výnimkou kamalí heri za jej okolia. Teda. A směrem, s touto otázkou do minulosti e, máte pocit, pán profesor, že je ideja myšlenky Frank školy jako Maxa Habermera, nebo Markusa Froma, že nakonec v tom západnom světě zvítězili až do této měry, že aj čas amerických konzervativců tomu podlahlo. No, to je uh, zase, jak se na to, záleží, jak se na to díváme a kde vidíme ty, kde vidíme vlastně ty kořeny. Um, máte pravdu, že slovo neokonzervativismus jsem ještě neřekl, ale pro mě je ten neokonzervativismus takovým vnějš, vnějším protěžkem progresivismu ve vnitřní politice. Jo, to, co ten progresivismus dělá uvnitř států, tak neokonzervativismus dělá v zahraniční politice. Protože neokonzervativismus je taky taková ideologie nekonečného experimentu. To jsou lidé, kteří ve jménu demokracie a lidských práv jsou ochotni rozbořit a zničit jakýkoliv mimoevropský režim a konec konců i evropský režim, pokud se jim nelíbí. A opět máte pravdu, že to je ideologie, která, když se podíváme na americkou zahraniční politiku, tak ona původně přichází, je, přichází do toho mainstreamu za vlády George Busha mladšího. To znamená za vlády republikánů. Nicméně najdete stejně tak vlivné demokraty. A ta Bidenova administrativa byla skvělým příkladem kteří hájili neokonzervativní zahraniční politiku. Takže to je fakticky, fakticky to máme vlastně takovýhle typ. Já, já je považuji ten progresivismus a neokonzervativismus za, taková dvě, za takové dva ideologické nepřátelé, které učiním, bych se rád vždycky politicky vymezoval a které považuji skutečně za škodlivé. Když se podíváme tedy na jejich genealogii, odkud to přichází, Často je citována frankfurtská škola, myslím si, že na tom něco bude, protože skutečně ti lidé jako Adorno, tak oni vlastně odvracejí svůj zrak od té sociální otázky, od otázky ekonomické reprodukce a začínají se věnovat těm kulturním, kulturním otázkám. Adorno byl estetik. A, a on byl estetik, muzikolog. Připomeňme, ano, a... že on byl stoupencem takové té neposlouchatelné hudby. Jo, takové té do dekafonie. Do berg, a, a další. A tu hudbu melodickou, tu, kterou obvykle většina lidí si ráda poslechne, tu považoval za znak buržoazní dekadence. Jo, takže, jo, takže on už, ty už moc neřešili ty ekonomické otázky, ty už nad těmi, nad těmi zlomili hůl a začaly řešit právě ty kulturní, zahájili útok na společnost. Ale když říkáme Frankfurtská škola, nesmíme, zejména když mluvíme o neokonzervativcích, nikdy opomenout trockismus. Já bych řekl, Ale... že tro trockismus skutečně byla taková, to byl takový ten živý pramen. Z něhož vycházejí neokonzervativci. Řada z nich v 70. letech, nebo na tom přilomu 60. 70. letech jsou skutečně součástí trockistické extrémní levice. Ale... A pak... Když zjišťují, že ta, sociální, ta, ta socialistická, marxistická revoluce asi nenastane, tak vsázejí na, na liberální demokracii. Ale tu liberální demokracii tím transformují do velmi nesnášenlivého, expanzivního režimu, který právě, který právě expanduje do jiných, na jiné kontinenty a s naprostou nemilosedností tam likviduje Politické systémy, způsoby života, které prostě neodpovídají představám amerických liberálních demokratů. Liberálních demokratů v úvozovkách, protože oni sice obsahově se hlásí k liberální demokracii, ale metodami jsou trockisté, to znamená naprosto nesnášenlivé, agresivní skupinky, které bohužel, bohužel pak od těch 80. a 90. let se zmocňují veřejného mínění. No a dneska skutečně v té zahraniční politice představují ten mainstream. To, co se odehrává na Ukrajině, to je neokonzervativní projekt. To je svým způsobem trockistický projekt z tohohle hlediska. Hlavně si oni z toho trockismu, aspoň můj neškolený názor, lebo já jsem teda, není profesor politologie, já jsem iba doktor přírodních věd, ale můj neškolený názor, co se... Hlavně oni si zobrali tu... Tú expanzí z toho trocky hej? Šíriť tu ty ktoré... Ty metody, přesně, ty metody, totiž, to je ten problém. Trockystickou... Stalinovi, Stalin sa uspokojil s tým, že to aplikoval na sovětský zväz, ale e, tento trocky zmus naozaj si myslí, že musí ovládnout celý ten svět, ale dobře, to je můj názor na dokresleně toho trocky co čo vy jste hovorili. No, e, ale toto všetko, o čem sa bavíme, pán profesor, takto já ja, ja ja myslím si osobně, že můžeme to nazvať aj kulturním marxismem, lebo na rozdíl od toho klasického marxizmu teraz sa nebavíme o spoločenských triedách, je, jak to bolo v tom klasickém marxizme, ale tu se bavíme, já ja to povím veľmi nejpresné, ako keby, ako keby o kulturních nejakých vrstvách, ako sú, lebo dnes pre mňa slovo konzervatívny zdravé, ten zdravý rozum, však Trump, konzervatívny prezident, on není neokon, to nazval konzervatívnou pardon revoluciou zdravého rozumu to co jde robiť Ano to ano to tak nějak ano to je takový ten konzervativismus zdravého rozumu protože on je ten konzervativismus může mít různé podoby a od některých těch podob já bych se spíš distancoval ale ten konzervativismus zdravého rozumu to je něco co je mi blízky. No takže dnes můžeme vlastně ztotožnit ten zdravý rozum ergo ergo a to bude moja otázka taká zákerná na vás <sík> ergo ten můžeme stotožniť s tým, že dnes je konzervatívny ten, kdo vyžaduje dodržiavanie zákonů fyziky, zákonov biológie zákonů, já ja nevím, prúdenia kvapalin, bavíme se o atmosféře a oteplování a tak ďalej hej. to je zase teda moja partita ano, <laughs> som do vrátane klimatologie. preto já ja mám jednu z hlavních agentů, ten Grínd tomu si dovolím tvrdit, že to rozumím a prosím vás, pán profesor, čo se stalo? To, čo se stalo v tej obrovskej časti elit takzvanéj západnej civilizácie, že títo ľudia přijali a pristúpili na tú hru, že budeme ignorovat zákony fyziky, zákony biológie. A teraz hovorím o Greenbillet, ale hlavně hovorím o tých různých LGBT, DDI a já nevím čo, akých jakých ktoré které jsou v priamom rozpore s biológiou, tak jak je Green Deal, v priamnom rozpore s fyziky fyziky, zákonnou bude, jak a to už nehovorím o, o, o historii cyklov na Zemi a tak ďalej, nechcem, nechcem teraz uh, hovoriť za vás. Poveďte mi prosím, spíte, toto je vec, kterou já ja stále si nevím vysvetliť. Vy ste o tom, o tom zatiaľ explicitne nehovorili, ako keď vás sledujem, já neříkám, že to je chyba, že jste nehovorili. Vy jste takovou otázku nedostali, tak dávám já. <laughs> jo, tak to vám pěkně děkuju. No. <laughs> Co se stalo, že elity, sdělané elity přistupili na tuto idiotsku hru? Víte, ono, to trochu souvisí s tou, s tou ideologií tí modernity. Mě ideologie modernity, mh, ale jejímž výhod, výhonkem je ten progresivismus. Protože Jedna z takových těch, jedno z takových těch velkých. Souvisí to, souvisí to taky trochu s druhou světovou válkou, protože do druhé světové války bylo běžné uvažovat o politických záležitostech jako o věcech, které jsou částečně biologicky determinované. Jo, to znamená, tam bylo, bylo naprosto tehdy korektní třeba do druhé světové války mluvit o tom, že prostě muž a žena jsou biologicky jiní, a proto má každý společen jinou společenskou roli. Bylo naprosto obvyklé mluvit o lidských rasách, jako jiných, a každá má jinou společenskou roli. Já to teď nehodnotím. Říkám, že tak to do druhé světové války bylo. A samozřejmě v během druhé světové války došlo k obrovskému zneužití té rasové části, kdy prostě nacisté. Tu, svoji, tu rasu, s kterou se sami identifikovali, označili za nadřazenou, ty ostatní označili za podřazené a některé dokonce tak podřazené, že je učili k vyhlazení. No tak to bylo vlastně, to bylo samozřejmě tenhle děsivý zločin všemi otřásl a současně vedlo k tomu, že otázka biologických zákonitostí a nějakýkoliv objektivních zákonitostí se začíná tabuizovat v sociálních vědách. Jo, takže třeba myšlenka, že by rasy lidé různých ras mohly mít různé předpoklady k různým činnostem, to je jedno z velkých tabu. Jo? To je tabuizovaná věc. I když jsou průzkumy, které ukazují, že, že přece jenom ty rozdíly jsou. Jo? Že to není rozdíl jenom v barvě pleti, ale jsou určité rozdíly mezi lidmi. Ale samozřejmě, i když ty rozdíly jsou, tak to neznamená, že by z toho měla vyplývat nějaká hierarchie různých genetických skupin. Nicméně, jenom to je ten kontext. A to co, to, co vlastně to, k čemu to vedlo v tom moderním poválečné myšlení, byl takový obrovský tah na popírání jakékoliv biologické reality a ve společnosti. V podstatě taková vznik, z toho vzniká myšlenka, že každá lidská bytost je stejná. Je rovná, takhle, je rovná jiné lidské bytosti, což je ještě fajn. Jako jo, to myslím, že je celkem správné no, to máme až v kristianství. To, to, to, to máme v ano, kristianství. A teď je tu ta myšlenka té rovnosti, ale oni tu rovnost najednou transformovali do nějaké stejnosti. Jo, to znamená nejenom, že muž a žena jsou si rovni, nejenom, že běloch a černoch jsou si rovni, což jsou samozřejmě správné myšlenky, ale oni jsou stejní. To znamená, tam je najednou takový důraz na to, že všichni jsme stejní. Jo? Že není vlastně správné vůbec jakkoliv rozlišovat. A že prostě pokud jsou tady nějaká biologická realita, tak ta biologická realita je něco, co jsme schopni překonávat. Jo? To jsme schopni překonávat. Takže Nastává takovéto období překonávání biologických odlišností a to pak přerůstá do nějakého takového dalšího období popírání biologických odlišností. A z toho pak pramení ty různé genderové experimenty a nezůstává jenom u popírání těch biologických odlišností, oni jsou schopni pak popírat i nějaké ty další odlišnosti vyplývající z toho, čemu říkáte, fyzikální zákony a samozřejmě oba se asi shodneme, že to, co se odehrálo, odehrává kolem Green Dealu, je vlastně jednak obrovská manipulace a troufám si říct i zločin. Podobně jako to, co se odehrávalo kolem covidového očkování. Manipulace, zločin. Ale souvisí to s takovou představou, že ten člověk, že součástí lidské svobody je v podstatě nadiktovat té přírodě úplně cokoliv. Jo, že vy můžete nadiktovat klima. Vy jí můžete nadiktovat, jaké máte pohlaví, vy jí můžete nadiktovat, co chcete, protože jste člověk, a ten člověk je svobodný, a ten člověk je vyspělý a může si dělat, co chce. Pro mě je to takový vlastně Faustovský problém. Jako by se ten moderní člověk vzhlédl v tom Faustovi, který trpí takovým syndromem všemocnosti. A víme, že samozřejmě ten GT to tak zachytil, že ono to vlastně úplně nedopadne dobře s tím, s tím Faustem. No, takle e, já mám takovou určitou zkrácenou interpretaci toho, co se děje. Jo? Že to v podstatě v té poválečné modernitě ona je zaměřena na popírání čehokoliv biologického a pak to přechází do popírání čehokoliv i fyzikálního. Já vám příklad. Za, za počas velkého skoku vyhlásil špirove nepřatelů, jedním z nich volí e, vrátce. To ano, tady... špačce, myslím, než špačce, no. Špačce, <laughs> no. Věte, dobré, jak to dopadlo, jen pre teda povím, že činěná vyhubili několik miliónov vrabcov, lebo údajně im někdo maloce kůj vyratal, že koľko tón úrody zničí a ty vrabce z těch zasiatých polí, osiatých, no a v následnom hladom more jsou iba odhady, keď vyhubili mravce, zahynulo minimálně 20 miliónov číňanů na hlad, lebo tie mravce ničili najmä škod. A já ja nevím, jsme nepoučitevní, absolutně jsme nepoučitevní, že nemůžeme meniť zákony přírody. Po širom fyzika, je a biológia, jsou zákony prírody. A to jsou profesor, ktorí jsou minimálně tak zdelaní jako vy, který mají taký no to... rozhled, tak to ví. Často mají ví. Často, často jsou vzdělanější než já. Já, jsem, já nejsem absolvent žádné té elitní západní školy, ať už se jedná o Harvard, Stanford, Stanford nebo Ecole Normal Supérieure, Ty lidi jsou skutečně eh, ideově mimořádně vybaveni, ale tam pak dochází k tomu, že ti lidé, kteří se tak podoří tady do toho elitního vyučování, tak oni ztrácejí kontakt s realitou. Oni se často nechají zlákat velmi takovou intelektuálně přitažlivou konstrukcí. A čím je ta konstrukce složitější, tím je pro ně zajímavější, protože ona je intelektuální výzvou. Vemte si, takhle svého času působil ten marxismus. Marxismus vůbec není nějaká jednoduchá filozofie. Ty jeho díla jsou téměř nečitelná. Je vlastně utrpení pokoušet se číst Marxe. Takže je, tím chci říct, je to výzva pro intelekt, jo? podobně jako číst Hegla. No a oni tím, jako že ten intelekt tomu věnoval, že věnovali takovou část svého života, tomu, aby to pochopili, tak se s těmi myšlenkami tak stotožnili, že pak zapomněli na to vlastně, jak zapomněli na život, zapomněli, jak funguje společnost, jaký jsou ostatní lidé. A to jim umožnilo vytvářet velmi odvážné teoretické konstrukce, které pak, pokud došlo k tomu voluntarismu, a to byl třeba ten stalinistický voluntarismus nebo Mao Tungovský voluntarismus, tak pokud měli sílu ty teoretické konstrukce vnutit těm společnostem, tak to mohlo přinést velké katastrofy. A bohužel dnešní progresivisté opakují to tež. Oni vlastně dělají to, co dělal Mao Tung a Stalin. V tom smyslu, že přicházejí často s šílenými věcmi a ty pak vnucují společnosti. Vy jste zmiňoval Mao Tse tunga ono to popírání přírody to máme i za stalinismu, kdy to byl ten slavný, slavný Lisenko, který Aras, v podstatě. Jazero, lisenko, hej, jasné. A ten Lisenko je totiž zajímavý, protože to je totiž ta samá logika. To je popírání biologických daností. Komunisti v době svého toho největšího takového stalinistického teroru odmítali genetiku. Oni odmítali Mendela. Protože to byl ten, to právě říkali, to ten přírodní determinismus a to je něco, co je v rozporu s myšlenkou, že člověk je schopen přetvářet tu přírodu. On přece nemůže být takhle determinován přírodou. No a výsledkem toho byly lisen, byla vlastně lisenková biologie a lisenkovo zemědělství, které přineslo obrovské ztráty. No a ti dnešní uh, progresivističtí bojovníci proti klimatu jsou vlastně velmi věrnými lisenkovými žác, žáky. Takže ano, máte pravdu lidstvo je v tomhle nepoučitelné. Řekl bych, že komunisti se z toho docela poučili. Čínští komunisté jsou maximálně pragmatičtí, protože někteří z nich si ještě pamatují toho Maoce Tunga a vědí, že nic takového už by Čína nikdy neměla zažít. Ale samozřejmě ti evropští liberálové, kteří to nezažili, a kteří naopak v 60. 70. letech třeba toho Maoce Tunga i obdivovali z nějakých důvodů, často, protože vůbec nevěděli, co se tam děje. No tak ty vlastně dneska v těch společnostech dělají podobné věci, jako dělal ten Mao Tse, Tung a Stalin, takže máme ty něco jako byla tažení proti špačkům Lisenkovská biologie, spousta dalších věcí v těch obměnách to dneska přichází z Bruselu No, paradoxně já len tomu Lisenkovi Lisenko byl jmenovaný za ředitele ústavu genetiky Sovětské akademie věd no jako taká perlička asi, asi preto, aby to popieral. Hej? Fukuyama, však, uh, Fukuyama uh, napísal tu knihu End of history, Konec, Konec dejín. A on, on tej knihe uh, tvrdí, že liberálna demokracia a náš typ trhové ekonomiky, v ktorej jsme sa dlhé 10 nacházeli, nachádzali, že sú najvyšším a konečným štádiom toho, toho bývoja nejakého údského, čo je samou o sebe dosť, aspoň v mojom poněmaní tomu konzervativu, no, dosť tvrde, tvrde, tvrdenie. A dokonca on, on tvrdil, že rovnost je základom demokracie v té knihe. Já ja jsem to teda čítal veľmi dávno, ale jak mýlim, tak prosím, vás pekne A e, osobně si myslím, že sme svědkami pádu civilizácie, Takže žádný koniec, ano, koniec dejín, tak konec těchto dejín, v kterých jsme 10 a žili, ale rozhodně ne v tom duchu, teda jako Fukujama. A já som vás raz počúval, nevím, či to bolo Rádio Univerzum, však vy chodíte všelik, kde není podstatné, kde to bolo podstatné, čo jsem počul od vás, vaše vaše názvime, to také analýzy, jako bývalého veľvyslanca o Francúzsku, teda českého veľvyslanca vo Francúzsku, a mňa to, mňa to šokovalo, čo ste tam na Francúzsku hovorili. Já ja jsem například nevedel, že Francúzi nemajú, nemajú možnost zrátať, kolko moslimov majú, nebo to majú, nevím, v ústavě o nějakých Je to irreverzibilní proces, čo už je po Francúzsku. A čaka tento osud, který nezvidíme vo Francúzsku, aj ďalšie, těto západné krajiny, které se tam pustí moslimských a ty na tom mohli sklopný a ochotný, uh, a i na tom příkladě Francie nějak přiblížit, co se vlastně stalo? No, tak je to takový docela smutný příběh, no, příběh té Francie, protože Francie od 19. století přijímá migraci. No, ono to vlastně od konce 19. století prostě s rozvojem francouzského průmyslu, s průmyslovou revolucí, která do Francie přichází později, takže až v nějak ten průmysl skutečně se tam začíná pořádně rozvíjet až nějak od druhé poloviny 19. století, tak Francie prostě, tam vzniká poptávka po levné pracovní síle a přicházejí tam Italové, Španělé, pak ve 20. století třeba Poláci, další do Evropaně a tyhle migrace dokáže Francie absorbovat. To zná, ti lidé tam přicházejí jako velmi chudí, pracují za velmi nedůstojných podmínek, ale jejich děti už vyrůstají jako francouzi. A jejich děti vlastně jsou francouzi. Už jsou, prostě, už, jsou jako, už jsou integrovaní, asimilovaní. No a francouzi si mysleli, že podobným způsobem by to mohlo fungovat po druhý světový válce i s tou migrací mimoevropskou. Pro ně ta mimoevropská migrace byla vlastně dost přirozená, protože ti lidé z těch koloní ze Severní Afriky a Blízkého východu mluvili dokonce francouzsky. Na rozdíl třeba od těch Poláků a Italů, který přicházeli ze zemí, kde se mluvilo jinak, tak tito lidé naopak francouzsky mluvili, takže to bylo takové jakoby šálivé v tom smyslu, že jsou to vlastně francouzi. A ze začátku to mohlo i tak vypadat, protože ti, kteří tam přicházeli v těch 50. a 60. letech, byli zase celkem rádi, že přichází do bohatší země, kde sice oni žijí v různých podmínkách, ale i v těch různých podmínkách se jim žije lépe než v těch domovských zemích. No, ale pak přichází vlastně takový nějaká taková renesance islámu A ty děti jejich už jako se nějakým způsobem nehlásí ani k, té, ani k, ani, ani k hodnotám svých rodičů, ani k hodnotám zemí, k níž vyrůstají, a hlásí se, hlásí se k islámu. A to se ukazuje jako docela zásadní problém, protože ten islám se ukazuje s tou evropskou společností nekompatibilní. A v této chvíli skutečně Francie čelí docela vážnému problému, že významná část jejího obyvatelstva přestává být kompatibilní s Evropou, s evropskou společností. Ta evropská společnost současně ztrácí důvěru, kterou třeba měla v tom 19. století. Dnešní Francie už nemá sílu asimilovat, protože dnešní Francie vlastně ne, není přesvědčena o svých vlastních hodnotách. Ona prostě za svoje vlastní hodnoty považuje to, co jí nadiktovali progresivisté. To znamená, že národ je přežitek, nějaký atavismus, že, to něco, že když se hodně mluví o národu, tak to směřuje k fašismu, že hranice to je něco, co vlastně už neplatí, protože všichni lidé jsou bratři. Takže to jsou ty hodnoty, které Francie má. A ti mladí muslimové, kteří tam vyrůstají, tak si říkají, no tak tohle nejsou hodnoty, s kterými my bychom se chtěli stotožňovat, a nedívme se jim a hledají nějaké alternativní hodnoty a ty jim nabízí ti imámové. No a takhle v té Francii vlastně vzniká jakási paralelní společnost, která je, že, jakoby, že ty společnosti vlastně žijou vedle sebe. Jo? Ta, ta no, francouzská společnost s těmi svými rozloženými hodnotami a pak tam společnost, která má mimo evropské kořeny, která ty hodnoty čerpá v islámu a kde ty hodnoty mohou být docela pevné, tak vyrůstají vedle sebe. Ti lidé už mají francouzské občanství, to znamená, oni mají možnost volit a oni se stávají najednou docela důležitou silou ve francouzské politice. A, a nejsou zatím rozhodující silou, to už je pak taková ta vize Michela u Becka v tom jeho románu, slavném ro románu Podvolení, Sumision, kdy vlastně už je vykresluje jako rozhodující sílu. Ale pokud se budeme držet té demografie, tak samozřejmě, když se podíváte dnes, jaká jsou nejčastěj, nejčastější jména dávána dětem, tak už to nejsou evropská jména, už je to nějaký Mohamed, nebo možná to je Mustafa, nevím přesně, ale jsou to jména, prostě, které signalizují jsou náležitost s tou jinou kulturou, než je tradiční evropská kultura. Takže to jsou dneska, když se podíváte do těch porodnic na ta nejčastější jména, tak už v některých regionech Francie jsou to jména Islámská a znamená to pro tu budoucnost té Francie, že tam skutečně tato komunita bude hrát politickou roli čím dál tím větší a nutně se to pak projeví i v tom, jak ta Francie prostě bude spravována a jak, bude, jak, bude, jak, jak, jak se tam bude žít. Takže z tohohle hlediska já skutečně se obávám, že ta Francie je více méně ztracená, protože ona ani nemá sílu se tom, tomu bránit. Právě protože nemá nějaké ty svoje vlastní tradiční hodnoty, o něž by se opřela a řekla, tohle jsou hodnoty, které my budeme bránit. Nic takového už nemají. Tak ano, z Francie obávám se, je, bude to ještě takový dlouhý proces, ale je to takové dlouhé requiem. Dneska, když se prostě díváme na tu krásnou zemi a Francie je, je krásná země, nemyslím si, že by v Evropě byla z, snad z Itálie. Itálie je země, která může soutěžit v té kráse, ale Francie je mnohem pestřejší. Tak tato krásná země bohužel je na cestě, která je podle mého názoru asi už nevratná. Pověď se, když se bavíme o moslemskej, pardon, migraci, um, není to len o tom, teda, že přišla jiná kultura, která je nekompatibilní s kresťanstvom a která ze svojej podstaty se nechce s tím křesťanstvím nejak spájať. Ale bavíme se aj o tom, že je to obrovský nárast kriminality. O tom se teda v našich ani vašich mediách nehovorí. Ale na tých iných weboch, dokonca vrátane, vrátane aj ich weboch, sám o tom můžeme dočítať. Jak to vyzerá? Jak to vyzerá vlastně s tou bezpečnostou vo Francii a to tak samozřejmě tam města jsou čím dál tím méně bezpečná, protože my můžeme rozlišit takový dvojí druh kriminality. Jo. Jednak je taková ta spektakulární kriminalita těch teroristických útoků. A přiznejme si, že ty jsou výjimečné. Jo. To není zas tak moc častý teroristický útoky. Ale pak je tu taková ta kriminalita, já nechci říct drobná, ani běžná, protože ty oběti té kriminality to jsou oběti přepadení, znásilnění tak to je prostě něco, co dnes francouzi za, za, za, zakoušejí každý den. A často je to právě kriminalita, kterou páchají ti lidé, kteří nejsou schopni se integrovat, buď jsou k původu, nebo jsou to dokonce migranti, kteří přišli, kterým Francie nabídla ta, tu svou ochranou náruč a pak třeba jim tu náruč už odepřela chce se jich zbavit a neumí je vyhostit. A to lidé také páchají trestné činy. No a to je ta realita, to je dnešní realita Francie, že samozřejmě ta kriminalita je obrovským, obrovským způsobem zatěžuje to soužití. Ono dneska, vemte si už takovou běžnou věc, když jste byli v Paříži před nějakými 20-30 lety, jo, v 90. letech, před více, řekněme před 30 lety, tak jste si mohli prostě nahlédnout do veřejných budov, mohli jste se jít podívat na Sorbonu. Jo? I jako turista jste do toho areálu mo mohl vkročit, podívat se na ten dvůr a říct si ejhle Sorbona, slavné to místo. Dneska už tohle nemůžete, protože všude budete mít bezpečnostní portály, všude budete mít bezpečnostní službu. A ty portály jsou dneska všude a je to, ten pohyb o tom městě je dneska už i komplikovanější, právě protože se ty společnosti necítí bezpečně, no a necítí se bezpečně z dobrých důvodů, protože ta společnost se mění a její součást jsou skutečně živly, které, se nedá, které ta společnost neumí zvládat. Jo. Tam odpovědí není více kontroly, více policajtů, protože to by ta, ten státní rozpočet nezaplatil. Vy nemůžete mít společnost, kde, bude té, kde půlka společnosti bude hlídat tu druhou půlku. Společnost může fungovat pouze, pouze tehdy, pokud jsou tam nějaká pravidla, je miž ta společnost žije a kterou drtivá většina respektuje. A pokud ta menšina, která je nerespektuje, nebude promilé, ale bude to procento než kvůli 5%, tak se ta společnost dostává do obrovského problému. A v okamžiku, kdy je to 10%, tak ta společnost přestává fungovat, jo? protože to se nedá uhlídat. No a Francie, bohužel, se blíží těmto poměrům. No, Mojím velmi oblubený hec, možno mám, možno mám jako úpadkový vkus, ale výraz to na tom je, je ty, ty četníci. Takže to, co vy jste teraz povedali, z toho mě vyplývá, že to francouzskou, kterou jsme z těch filmů poznali, že je nenavratně preč. Jako Francie, Louis de Finesse, Alena Delona, Jeana Paula Belmonda, to, to je jiná Francie. Ta dnešní Francie s tím nemá vůbec nic společného. Nic. A taky, když se podíváte na současné francouzský filmy, tak to vidíte. Jo, to je prostě jiná Francie, co tam, co, co tam je. Ne, a teď pomím to, že většina těch filmů, pokud je podporována státem, tak je politicky korektních, tak tam ještě prostě jsou ty menšiny tím, tím správným způsobem zobrazovány. To znamená, když je tam prostě negativní role, pozitivní role, tak ta negativní role většinou připadne bílému muži. A když to ta pozitivní, tak to bude příslušník nějaké té menšiny, Arab nebo Černoch nejlépe, a nebo Arab, Arabka Černoška. To, takže to jsou, a když teda ty film, to je takový dnešní progresivistický standard v těch filmech. Ale samozřejmě, když dneska půjdete po Paříži, tak ta s těmi, já třeba, vy třeba máte rád Luide Finéze, já ho mám rád taky, ale můj oblíbence byl Alan Delon. Takže alain, ta Delon, alain. ta Paříž těch, těch Delénových filmů, kde hraje nějakého buď toho komisaře, nebo nějakého toho ničemu, tak to je prostě něco úplně jiného. Já jsem nedávno se díval na nějakou francouzskou kriminálku z 60. let a tak jak s dojitím jsem viděl, že ti gangstři byli chlapíci, co jim bylo nějak přes 50 se samopalama. Dneska ta kriminalita vypadá jinak. Jo? Dneska skutečně ti, ti, kteří páchají tu kriminalitu, tak to není úplně tady tenhle typ lidí. Jo? To je spíš právě taková ta sebranka, neintegrovatelná sebranka z, pařížských, z předměstí Paříže a dalších velkých měst. Pán Prze, vy tam žili a dúfam, že to, tá otázka, ktorá položím, sa dá generalizovať aj na zbytek západní západnej Európy, ktorá má podobný problém. A čo sa stalo, čo sa stalo s tými ľuďmi, s tými stále ešte väčšinovou populáciou? Čo sa deje? Im to nevadí tým ľuďom? Oni, je to nějaký nejaký mechanizmus zvarenej žaby, alebo čo, ako, ako je možné, že tam nevidím žádnou reziť? Teda možno je, ja neviem. Ale nějakou výraznou rezistenciu, že tí ľudia to nějak pomaly príjímají. Čo sa stalo s tými národmi? Netýka se to len Francuzov, samozřejmě týka sa to aj Švédů, týka se to nemcov, ale keďže vy jste žili vo Francuzku, pýta se vás koně, končnou na to Francuzko s tým, že si dovolím tvrdit, že sa to tak generalizovať. Čo sa s tými spoločnosťami stalo, že to přijímají? S tými většinovými. Áno, áno. Víte, já tam vidím určitou rezignaci. Oni Víte, by ta společnost byla unavená. by ta společnost ztratila chuť bojovat. Takový ten je to takový, až jako snad metafyzický, by snad i oni tušili, že spějou k zániku a zároveň byli přesvědčeni, že se s tím nedá vůbec nic dělat. Jo? Takový ty, občas některý filmový díla nebo literatura tady to zachycuje, takový, takovýhle zvláštní, takový ty unavený duše, jo? Jak, se, jak se někdy říkalo, jo nebo taková ta, ta, ta dekadence konce století, fin de siècle. mně připadá, že něco podobného se tam děje, ale samozřejmě nesmíme úplně generalizovat, protože i v té Francii jsou skupiny mladých, kteří se třeba chtějí proti tomu bouřit, kteří prostě organizují demonstrace, dokonce mladí, kteří se snažili chránit hranice a pak je za to, pak je za to francouzský stát stíhal, za to, že prostě se snažili bránit migrantům, nelegální migrantům, aby přecházeli do Francie. Takže jsou tam i takovéhle skupiny, ale skutečně to, je, to jsou skupinky. Ta většinová společnost je unavená, rezignovaná, nechala se zastrašit tou progresivistickou ideologií. Jo, protože zase ti progresivisté naočkovali těm francouzům, že není možné být hrdý na to, že je někdo francouz, že není možné chránit francouz, bránit francouzské hranice, že se všichni máme rozplynout buď v nějakém evropanství nebo v nějakém světoobčanství a že, takové ty, že taková ta obrana francouzství, tak to je obrana malých francouzských poměrů, takové té francouzské ubohosti, to je jim jako důsledně očkováno, takže oni si vždycky říkají ano, nejde to dobrým směrem, ale přece nechceme zpátky, nechceme být zase jako nějací fašisté. To je bohužel řada těch francouzů se nechala tím fašismem nebo tím strašákem fašismu tak obalamutit. Že dneska ztratili prostě jakékoliv zdravé instinkty sebezáchovy. záchovy. Ale Francusko má skoro 70 milionů obyvatelů. A nevím, kolik je tam těch mocinů? Já nevím, či to vyvětě, že statistiky jsou zakázané. To, tak, víte, musím, oslím, asi, to, to je otázka odhad? nějakých odhadů, jo? protože někdy se to v té debatě se to někdy směšuje, buď tedy francouzově mimo evropského původu, nebo muslimové, nebo jako nějak muslimsky orientovaní. Prostě pokud někdo tedy, ti kritici těch poměrů, kteří říkají, a jsou tam na politické scéně lidé, kteří říkají, takhle to dál nemůže jít, tak ty upozorní, že to může být třeba 20 až 25%. Jo? Je ta část Francie, která má ty mimoevropské kořeny, a která no. z tohohle hlediska představuje určitý potenciální může předstat určitý potenciální problém. Přičemž jako není to tak, že všichni z těch 20 nebo až 25 nutně jsou proti Francii. Ale v okamžiku stačí vám, když jich tam budete mít 5 nebo 10 aby to tu společnost rozložilo. Takže řekl bych, že takový ten horní odhad může být 25%. S průběhem času se to bude měnit, bude neustále narůstat v důsledku migrace a v důsledku demografie. Jo? Takže pokud dneska říkáme 20 až 25%, tak možná, že v roce 2050 už to bude třeba ke 40%. A zase, a z tohohle, z toho ale prostředí ne všichni, se, někteří z nich se z Francízi stotožnili a představují příklad úspěšné integrace. Jsou tam takový lidé, lidé muslimského původu, lidé afrického původu, kteří, z nich se stali, francouzi, kteří přijali ten francouzský příběh. Ale jak říkám, stačí, když půlka z nich nebo každý třetí z nich bude z toho prostředí, které se s tím nestotožňuje, které je politicky aktivní, které jde proti Francii, no tu společnost to vněčí. Jsem svérovalo toho vždyckou k že aj se taky to možno snahy o záchranu, že ta imunita ešte tam funguje, prejavia. Dopadne to jako Marie Le Pen. Já ja ja nebudem teraz hovoriť svoje názory, aby som neskresloval nic z toho, čo, čo poviete na tuto otázku, ale byl by som rád, keby ste mi nám povedali, čo sa vlastně stalo, prečo sa stalo a čoho to je príznakom. No tak to je, když bychom měli mluvit o Marin Lopénovi, tak to je vlastně dlouhý příběh, jo. No to je, Mám to je, na je, teraz ten psůc, jo, To má no, no tak to je vlastně, on je to vlastně ten soud s ní. Je v podstatě takový verdikt nad tou její strategií. Protože já to nebudu nějak rozvádět široce, to, ale tak v, v kostce. Marie Le Pen je dcerou Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen je ten historický vůdce takové té populistické, francouzské populistické pravice. Populistické teď používám bez nějakého pejorativního přídomku, ale je pravda, že Jean-Marie Le Pen občas měl výroky, které byly hodně, hodně zahranu a byl považován za takového prostě skutečně radikála až extremistů. A byl tak nějak usazen na nějakých těch deseti, pěti až deseti v tom francouzském veřejném mínění. Takových těch lidí, kteří byli nespokojení s poměry a kteří vlastně se často unikali do jakéhosi takového romantismu. No a jeho dcera jiná, jeho dcera, to vlastně usiluje o to dostat se do mainstreamu a stát se hlavní mainstreamovou stranou. A docela... Jako z hlediska čísel se jí to daří. Ona prostě obrušuje hrany, ona se vzdává čehokoliv, co by mohlo jakkoliv zavánět s fašismem, s antisemitismem, s nějakým vyhraněným šovinismem. To všechno dává pryč. Ale přesto jí zůstává nějaká agenda, která je kritická vůči migraci, kritická vůči Bruselu, a proto ten mainstream se proti ní neustále vymezuje a neustále ji prostě častuje těma, těma nadávkama fašistka a tak. Naprosto a v jejím případě, protože z hlediska střední Evropy ona by byla mainstreamovou političkou. No, ale tam samozřejmě mainstreamovou není, tam jí neustále nálepku jako extrémní pravice, ale ta nálepka, extrémní pravice u ní už fakt nesedí, protože na jejím programu není nic extrémistického a ten volič si toho začíná všímat a ona je vlastně politicky neuvěřitelně úspěšná. Ona skutečně dneska má nejsilnější stranu. Jo, není tam strana, která by byla silnější než strana Marine Le Penové. jsou tam koalice stran, které jsou někdy silnější. Ale jako když se podíváte do Národního schromáždění Francouzského, tak největší poslanecká skupina je poslanecká skupina Marine Le Penové a to ještě po tom, co v posledních volbách se proti ní všichni spikli aby jí prostě připravili o určitá křesla, která by jinak, jinak připadla. Takže ten systém najednou vidí, že je tu strana, kterou se snaží za každou cenu zničit a francouzi ji z nějakých důchodů docela rádi volej. Jo? Protože francouzi si říkají, jakkoliv jsou francouzi rezignovaní, tak když jdou volit, tak si řeknu, no tak e, aspoň zkusím se zbouřit tímhle způsobem, že dám hlas Le Penový. No a tak přichází druhý kolo, to přichází prostě s tím soudním procesem. Když tedy nelze Marin Le Penovou možná porazit u voleb, tak jí zabránit kandidovat. A to je smysl toho soudního procesu, protože ona je samozřejmě odsouzená za něco, co se reálně stalo, to je pravda, ona jako předsedkyně strany měla určitou odpovědnost za to, aby ty peníze Evropského parlamentu, šlo o peníze Evropského parlamentu, které jsou vypláceny asistentům. A tam nešlo o to, že by si to Marin Lepénová nebo její strana dala do kapsy, Ona prostě z toho platila aktivity, které se nebyly spojeny s Evropským parlamentem. To znamená, neplatila jenom asistenty europoslanců, nebo ti asistenti europoslanců dělali práce, které nebyly nesouvisely s Evropským parlamentem. Jo? A za to teda dostala poměrně tvrdý trest. Protože tohle se v tom Evropském parlamentu čas od času děje. Ve Francii za to taky padaly nějaké tresty. Jo? Ty, ona není první francouzský politik, který by byl za to odsouzený. Um, François Bayrou, který je dneska premiérem Francie, tak měl ten samý problém. A on jako předseda strany u toho soudu jim vysvětlil, že strana to možná dělala, že on o tom nevěděl. A ten soud mu to uvěřil. No. No, takže ten nedostal žádný trest. Uh, jeho spolustraníci tresty dostali. Ale v žádném případě ještě nikdy nebyl ten trest tak přísný, jako pro Lepenovou. Protože ona dostala okamžitý zákaz uh, politické činnosti. Okamžitý zákaz prostě uh, kandidovat. A pokud tenhle zákaz prostě bude platit, tak ona nebude moc kandidovat v prezidentských volbách za dva roky. A to je smysl celého toho, celého toho soudního jednání a ukazuje to, že ten establishment prostě když zjistil, že ji nemůže porazit voleb, tak jí chce porazit tou soudní procedurou. A ještě do predstavky poslední taková podotázka. Jako to přijali jej prijazňující? Ehm, nevím, já jsem teda nevím, či byly nějaké protesty, demonstrace. Já jsem si myslel, že to francouzsko, aj keď ne, nie len jej prijaznivci, ale z principu, že ty francouzi povstanou, že tam nastane možná další revoluce, no, nič také neregistrujeme. Ne, přesně. K takovému nedošlo, protože vlastně ten víkend po tom rozsudku národní, národní Združení, to je tedy strana Marine Le Penové, svolala protestní demonstraci, ale Víte, tam byl problém, že oni to pojali čistě stranicky a na tu, na tu demonstraci přišli jenom straníci. Jo, takže na velkým nějakým pařížským, nevím, na kterém pařížském náměstí to bylo, no, ale sešlo se tam nějakých 10 tisíc lidí, jo, což je na Paříž samozřejmě směšně málo. A m, taky tam byly samozřejmě nějaký protifašistické demonstrace zase, ale nedošlo k tomu, že by Francouzi řekli, tohle se týká nás všech, tohle jde, tady jde o osud naší demokracie. Ne. Řekli si, to je nějaký problém Marin Lopénový, to není můj problém, já se tím nebudu zabývat. Jo? A víte, mě to trochu připomíná ten slavní výrok, a teďko nevím, jestli to řeknu přesně, protože on je docela složitý, ale já ho mám rád, byl to významný německý teolog 20. století, protestantský teolog, to jméno jsem teď zapomněl, a ten výrok vlastně řík, a ten výrok jakoby dokumentuje nástup totality, v případě německá nacistické totality, a ten výrok vlastně říká, když tehdy přišli pro komunisty, mlčel jsem, protože jsem nebyl komunista. Když přišli pro židy, mlčel jsem, protože jsem nebyl žid. No a ještě je tam několik takových stupňů a pak říká, no a když přišli pro mě, tak už nebyl nikdo kdo by, mě, kdo, bych, bych, kdo by se mě zastal, s kým bych mohl bojovat. Jo? A mě to připomíná, že ti francouzi jsou v podobné situaci dneska. Řeknou si, no tohle se týká Lepénové, to, to se netýká přece nás, slušných lidí, demokratů. Pak to nebude Lepénová, může to být Zemur, nebo někdo jiný. A zase si řeknou, netýká se to nás, no ale takhle přesně ta totalita postupuje a já vidím nejen ve Francii, ale v dalších západních společnostech postupující totalitu. Bohužel a proto si myslím, že my musíme skutečně se co nejdříve od toho západu nějak odříznout, tak aby jsme to teda přežili. Jo, protože zase pro malý středoevropský státy něco takového není jednoduché, ale ta hrozba totality, ta dneska přichází z Bruselu, z Berlína, z Paříže. ale toto mi připomíná, ten výrok se připisuje Banderovi, a ne, čiho naozaj Bandera povídal, že pomoc topiacím se je problémom topiacích sa. <laughs> takže tady, mám obavu, že sme se my snad ne, nevím, uvidíme ale že už toho francouzské o tom ste hovorili, sa zřejmě dostalo do tohto štádia. Zatia děkujem, dáme si pesničku a prestávku, já si idem kávu například urobím a po prestávke budeme pokračovat další. do druhej časti. No som si tu počas rozhovoru jsem si rýchlo porobil nějaké adhok otázky, ale jsem slúbil to telefonní číslo. Tak jak někdo chce se pána prosím, zvláště něčeho pýtať, tu je číslo, tak plus 421 samozřejmě. 048381 0101 Ešte raz. Plus 421 048 3 8 1 0 1 Pán Prísor, logicky preskočíme teraz z Francúzska do Rumunska. V Rumunsku vieme všetci, čo sa stalo, však Kalin v Georgicku vyhnal to prvé kolo. Volieb to bolo zrušené. Musíme hovoriť o nastupe, aj k, ak zobereme, samozřejmě je Francúzsko z úvahy, ak zobereme Gruzinsko, které nie je sice členskou krajinou EU, ale boli tam výhražky ohledně zákona FARA, že ak Gruzinský parlament príjme zákon FARA, tak e, může dopadnout jako fico. Doslova tak to to bolo. Tak to bylo, bolo, tak to to gruzinský premiér a zverejňoval. No a máme tuto Rumunsko. E, Já ja si myslím, že keď něčo vrtí chvostom, má to chvost, chytá to myši a mňávka to, že to je mačka. E, nebude to nič jiný. Prostě, je to to fašismus? Co no, do Evropy? Já, já v podstatě mluvím o nějaký liberální totalitě. No. Můžeme tomu říkat i fašismus. Fašismus měl prostě historicky se projevoval trochu jinak. Že jo? Prostě ten italský. Fašismus byl italský fenomén. Italský, ano, přesně. Který se prostě projevoval způsobem, jimž se liberální totalita neprojevuje. Jo? Ale... To neznamená, že to není stejně nebezpečný, já bych dokonce řekl, že to může být nebezpečnější. Protože ti lidé, tedy, kteří jakoby dneska říkají, že brání demokracii, tak jsou často nástroji toho jejího podrývání. Vzpomeňme si, fašisté ve 20. 30. letech říkali, že demokracie je chybný systém, že je zde generovaná, že to nefunguje, že je potřeba to nahradit prostě úplně jiným systémem. Dnešní totalitáři říkají něco jiného. Oni říkají, ta demokracie je ta největší hodnota my ji musíme chránit a budeme ji chránit tím, že nepřipustíme, aby kandidovali lidé, kteří nevyznávají demokratické hodnoty. Ano a, no a jejich, jej, jejich pojetí demokratických hodnot může mít nejrůznější podoby. No takže v případě třeba Rumunska demokratickou, základní demokratickou hodnotou je členství v Evropské unii a NATO. A kdo, ty toho, kdo toto spochybňuje, tak už může být vyloučen z, z demokratických voleb. To se v Rumunsku přesně stalo. Prostě ti uh, u některých těch kandidátů to řekli oficiálně, jo? že prostě někdo, kdo uh, je proti EU a NATO nemůže kandidovat na prezidenta. Na toho Kalina Georgeska ještě zkoušeli různé jiné věci, tam si dokonce vymysleli O, o tom, že Rusové nějak si zaplatili, mu zaplatili tiktokovou kampaň. Pak se ukázalo, že to platil někdo jiný, že to vlastně platila jedna z těch tradičních demokratických stran z, z, z, z, z, z, z, z, z nějakých, řekněme, taktických důvodů. Ale co je podstatné? Podstatné je to, že oni tedy, mm, oni tedy mají plná ústa ochrany demokracie ale je to taková ta demokracie, jakou jsme tady měli za starého režimu. No? Že v podstatě pokud jste v Národní frontě, tak můžete kandidovat. No a pokud v Národní frontě nejste, tak jste asociální živel a v politice nemáte co pohledávat. Takže myslím si, že dnešní evropská demokracie už se stavě, vrací do takových těch poměrů, které známe z 80. let. A otázka je, jestli budou pokračovat dál proti toku času, jestli se i ta evropská demokracie dostane do těch poměrů, které třeba u nás vládly v 50. letech? No, máme telefon, Ty tu píše. No, no, dobrý večer, tady posloucháte Brno. Já bych chci zeptat, jak to teda bylo skutečnosti s těma údajnýma machinacema eh, téhle nové strany eh, ohledně nějakých těch eurofondů, nebo jestli ona i přijímala nějaké peníze ze zahraničí, eh, pro který vlastně ta strana... Eh, Probíhají tam nějaký soudní výčení, jak to vlastně ve skutečnosti. To je, to je tím, Tak já pokud na to můžu reagovat, tak asi je to tak, že ona skutečně ty peníze Evropského parlamentu, ta její strana utrácela peníze Evropského parlamentu způsobem, který je v rozporu s pravidly Evropského parlamentu. A ve francouzském ve Francii prostě platí zákon, který tohle trestá. Jo. A to, co já říkám, proč to bylo politické, nebo když já vidím ten... To znamená, politický prvek není v tom, že za to byly vyšetřováni a že za to byly souzeni. To se stalo i lidé, lidem z těch, řekněme, mainstreamových stran. I ti za to byli v minulosti ve Francii souzeni. Politický prvek spočívá v tom, jakým způsobem, jaký dostali za to trest. A ten trest prostě neodpovídá způsobu, jakým se za tyhle věci trestalo, a je tam vlastně především ten moment toho zákazu té kandidatury. Takže v tom je ten politický prvek. Ale to, že tam došlo k machinaci, to je pravda, jako to nikdo nespochybňuje. Zareagujeme ještě na tu otázku, kterou jste odpověděli předtím, na to, co jste hovořili. Něco podobného hovořil J.D. Vance, americký viceprezident v Mnichově. Jak uh, jste zaznamenali reakci od elit Evropské unie nebo jednotlivých národních států na ten prejel J.D. Vance? No, tak to, tak, co jsme tak slyšeli v těch médiích, no, tak samozřejmě Evropaně, Evropanům se to nelíbilo, co jim říkal J. D. Vance, protože J.D. Vance jim říkal, že by se neměli bát svých vlastních voličů. Že jo? To myslím, že byl jeden z takových těch hlavních poselství. Že když prostě volič něco chce, tak v demokratickém státě, když, když je prostě se projeví vůle lidu, tak v demokratickém státě ta politická elita se ji snaží naplnit. A říká, my tohle děláme v Americe. A pokud jste demokraté, tak byste to měli dělat v Evropě, tak si dokážete představit, tak ti Evropa nereagovali. Byli strnulí, už mu nezatleskali, a říkají si, jak, jak vlastně ta, a, a říkají si, ten západ skončil. Ty američané nejsou takoví američané, jak jsme si je představovali. No, tak to je ta reakce Evropy. Prvám od... nemyslí, či se nezlekli, alebo či ta nenastala panika, lebo evidentně jsme svědkami zatím sice skrytého, ale jsme zvedali dokedy a dost bazálného sporu mezi Spojenými státy a mezi západnou Evropou. No, je to, ano, je, on je to spor vlastně o pojetí společnosti, ale dnes se to projevuje především konkrétně ve vztahu k Ukrajině. Že jo? To je takový nejasnější moment, kdy američané by tu rá, válku rádi ukončili a Evropa mají chutí dál živit. Tam je prostě vidět to, to, to, to, to, to, to, ten hlavní rozpor. A myslím si, že vlastně je to, dá, je to souvisí i s tím, i s tím s rozdílem... I s tím pojetím demokracie, protože já věřím, že většina Evropanů o tu válku nestojí. Že to je skutečně dneska válka evropských elit. Podobně jako většina Američanů nestojí o války. Evropané také nestojí o války. A ti Evropa, ti Evrop, ta evropská elita, proto aby vybičovala nějakou podporu pro ty svoje zvrhlý politiky, tak prostě kreslí e, strašáka, že Putin patrně zachvátí celou Evropu. Že prostě vtrhne do Pobaltí, Polska a patrně i do Německa. Naprosto nesmysly. Máme další telefonovat, nech se patří. Dobrý večer, pán Baráno, to zároveň váše hosta, velmi výborná relácia. Já mám jednu kratučku zásadnou otázku na pana Druháka. Co si myslí, ako dopadne Volodymyr Zelenský, jaký bude jeho host? Ďakujem pekne, počúvám vás, výborná relácia. Dopotitě. Pekne. No, to víte, to je přesně, to jsou ty otázky o budoucnosti. Já si nedokážu představit, že by, pokračoval, že by pokračoval, že by se podílel na vedení Ukrajiny. Myslím si, že ten člověk zmizí z ukrajinské politiky. V lepším případě se skryje v někde v nějakém zahraničním exilu, buď někde ve Spojených státech nebo v Evropě. V horším případě to může být, může s ním dopadnout tak opravdu hodně špatně, že, si, že ti Ukrajinci pak na něj přenesou veškerou tu hoškost, která v nich bude a která bude do určité míry oprávněná, tak si na něm vybijou zlost a, a dopadne špatně. A v tom lepším případě bych čekal, že sk skončí někde v nějakém fešáckém exilu, protože peněz on má dost a má peněz dost, aby na smrti zajistil sebe, svoji rodinu, ochranku ale to neznamená, že když po něm někdo opravdu půjde, že, že ho nedostanou. Jo. A to je otázka, jestli by to stálo za to Rusům, spíš bych to čekal od Ukrajinců. Myslíte si, pán Profesor, že v této bývalej, bývalej zóně vplyvu Sovětského zvezu máme ještě šancu a to povím tak jednoducho zachránit ten, ten starý svět, ten starý systém bez všech těch nezmyslou Green Dealov, Vogue, no, bez LGBT, bez tohto všetkého, bez, bez tej ako bezhraničnej, nepochopiteľnej uh, rusofóbie, čím neobhávujem teraz padlu Ruska na Ukrajinu. Je, je tuž, lebo ja, ako asi jsme se zhodli na tom, že v té Západné Európe už se to nebude dať. Či se to bude dať tu a jak se to bude dať tu, čo treba preto urobiť? No, Řeknu vám to jako otevřeně a poctivě, že nevím, jestli, jestli, je, je, jestli na to máme, ale vím naprosto jistě, že to musíme zkusit. Prostě musíme to zkusit. Jednou tu jsme a je to odpovědnost prostě naší generace a těch lidí, kteří jsou stále ještě v aktivním věku a kteří jsou, mají schopnost, mají ještě nějakou energii, aby se vložili do toho společenského boje. To znamená, je naší povinností vést boj o budoucnost naší společnosti. Uchránit se před tou západní dekadencí a zachránit prostě to, co my si představujeme jako evropský způsob života. Aspoň u nás ve střední Evropě to musíme zkusit a říkám, nevím, jestli ten boj má šanci na úspěch. To si netroufám říct, ale říc, vím, že to musíme zkusit. No, to, to já se stotožně s tím, ale eh, pretať, jak budeme vás tlačit, eh, do To Toto věm a já, toto vidíme poslucháči. Na mě má ako Je to no tak... možné z zvědsku Evropské unie? Tak je to něčím. No tak, podívejte, s tou Evropskou unii je to složitý. Já si myslím, že my musíme být připraveni na to vystoupení. To neříkám, že máme teď hned vystupovat, protože to je prostě z hlediska našich možností a mocenských zbrojů téměř nemožné. Ale my musíme být připraveni na to vystoupení v okamžiku, kdy ta evropská konstrukce těmi svými nesmysly dostatečně oslabí a dostatečně se začne rozdělovat, abychom ve střední Evropě mohli vytvořit středoevropskou alternativu. Musíme utužovat vztahy ve střední Evropě mezi Čechy, Slováky, Maďary, Rakušany, Chorvaty, Srby, Rumuny, Bulhary. Pokud Poláci se rozhodnou být součástí tohoto celku, tak bychom měli přijmout i je. A to je, to, to je, řekněme, na úrovni té geopolitiky. Když se ptáte, co dělat my jako občané, tak jako odpověď, kterou já dávám, a neříkám, že to je jediná správná odpověď, ale to odpověď, která, která mě dává smysl, je svatopluk. Ano, svatopluk. Prostě občanská iniciativa, kde se na tohle připravujeme, a kde prostě tohle promýšlíme, a kde se seznamujeme s jeden s druhým a vytváříme si nějakou síť, síť lidí, kteří prostě o sobě vědí. No, zatiaľ tomu nič nenasvedčuje ve je kraje v rozklade. Ano, máte bohužel stramču. Ale tak možno, že Babiš tak nej znovu přihlásí. nevím, ale Poliaci, Poliaci tu ve štvorku budou naďalej ignorovať. Oni mají teda jednak svoj projekt Trojmoria, ktorý zdedili po Pilsudskom, tak tedy to bolo medzimoječí, jak se to volalo. A, a Poliaci sa tvárí a budou chcieť byť stredovéropským hegemonom, čo nemusí byť celkom veselé, ale e, viete si predstaviť, predstaviť nějakou formu e, Rakúsko-Uhurskou verzia 2.0? Lebo aj o tom se už hovorí. Víte, já si myslím, že to rakúská monarchie, ten její hlavní problém byl, že nebyla schopná se reformovat Kdyby, byla schopná se, kdyby byl schopný tenhle útvar se proměnit na federaci, a myslím si, že to vlastně ani v té době nebylo možné, tak se mohl zachránit. Naším úkolem je nevytvářet asi federaci, ale. Ty státy, které, od, které se dříve byly spojeny v rakouské monarchii, tak by měly k sobě najít novou cestu, třeba v podobě yes. jakési konfederace. To je ale to, co je, na co jste Já jsem skoro v tom geografickém priestore, nie je politický, ale... Ano, s, stát, s, s váma souhlasím. To, to, to souhlasím, ano. V tom prostoru, ano, to je prostor, který by mě, měl být schopen definovat určitý společný zájem a vytvořit si určitou hradbu proti těm ostatním. No, je, jako ta rakouská monarchie v podstatě měla určitá historická období, kdy tuhle roli hrála pozitivně i v tom 16. století, pak ještě i v 17. století. To jako hrála důležitou roli a my musíme být schopni to udělat tentokrát na základě, který bude o něco demokratičtější, než byl ten rakouský monarchistický. No to rozhodně však tedy o demokracii neslychou, ne, ne, ne, nebo chvíli slychou, v tej, v, tej, v tej ríši tak, takzvané, takže dobré, u vás blíží a volby na, na jeseň, na podzim, nevím, už máte vlastně přesný termín voliv, už, už vyhlásili? Eště to není vyhlášeno, ale čeká se konc, konec září, no. ale té datum zatím nemáme. Máte obavu, že samozřejmě něco stať podobné, vidíme, že, je, že na SPD jsou dosilné útoky, Máte obavu, že samozřejmě něco podobného, co se stalo vo Francusku a Vromovsku a v České republiky? Tak možná jsem nemístný optimista, ale já pořád věřím, že ty volby řádně proběhnou. Že ty hlavní síly, které tu máme, budou moci kandidovat, že ty hlasy budou řádně sečteny. Bohužel už máme dneska možnost i korespondenční volby no. ze zahraničí, tak to je něco, co samozřejmě tam skládá určitou nejistotu. Zatím ale je to skutečně jenom pro zahraničí, takže ta možnost té manipulace je omezená. Jo? Není to jako když máte korespondenční volbu vnitrostátní, kde je vlastně možnost manipulace téměř neomezená. Takže e, stále z, nějak vycházím z toho, říkám, možná jsem nemístný optimista, že ty volby proběhnou, jak volby mají proběhnout. A ačkoliv od nich nečekám nějaký zásadní obrat, tak od nich čekám, že ta nová garnitura bude jak, aspoň méně škodit než ta současná. Ešte v Česku v Slovensku. Uh, teraz ja som nedávne, nedávno zaregistroval takú správu, ale nevedel som verifikovať, že ukrajinská menšina, teda menšina, ukrajskí migranti v České republike, ako keby pripravovali nejakú stranu dovolie, aj keď nemají volebné právo, samozrejme, viete niečo o tom, respektíve. To je prítěhnuté závlasti, teda z otázka. Je nějaká možnost dať tímto ukrajincům volebné právo v České republice? Tak o tom nic nevím, nemyslím si, že by to bylo reálný. Nemyslím si, že by tohle bylo reálný, že jednak jsem neslyšel o tomhle projektu a to s tím volebním právem, změna volebního práva několik měsíců před volbama, nečekal bych to. Takže spíš si myslím, že je to něco, možná nějaký varování do budoucnosti, ale nemyslím si, že by se to týkalo voleb 2025. No a jsme v Ukrajicoch, my jsme se tu bavili o, o moslenských migrantoch, jaké problémy jsou s tím v západné Evropě. Já mám dost silnou obavu, že po už akom nevím, ale po uzavretí mieru e, na Ukrajine sa veľmi aktivizují tě, časti těchto ukrajinských migrantov, které jsou na Slovensku a v České republike a vidím v tom dosť veľkú, veľmi veľkú bezpečnostnú hrozbu, lebo e, vieme, vieme, čo hovorili aj predstavitelia Ukrajiny, že my si nesmíme myslet, že oni, keď bude vnútený mier, že oni budú sedět na zadku v kaviárni a popiať kávu. A máme dočinenia, dočinenia, alebo budeme mať dočinenia s, s ľuďmi, ktorí budú mať bojové skúsenosti, ktoré budú ozbrojení. Na východe Slovenska sa dá ľahko kúpiť napríklad kalašníkov. Hej, za nějakých, jsem se dozvedel, údajně za nějakých 200 eur kupite kalašníkov. Vieme dobře, že Klíčko v Kijeve rozdával samopaly eh, jak potravinovou pomoc. Bez registracie, bez všetkého. A veľa z týchto ľudí, my nevieme, koľko z nich vlastně je dnes v Čechách a na Slovensku. Já ja to vidím jako obrovskou bezpečnostnou hrozbu. Eh, Prvá otázka je, vidíte toto aj vy jako bezpečnostnou hrozbu? A ak vidíte, ako si s tým vieme poradiť? Já vidím velkou bezpečnostní hrozbu v těch demobilizovaných vojácích, jo? že dneska v podstatě... Ano, jo, jde o, těch, jde o těch milion lidí asi, jo. Zdá se, že ty odady jsou, že tam nějaká milionová armáda, to znám milion mužů mužů ve zbraně, kteří v, v okamžiku toho příměří míru, který nutně pro Ukrajinu nedopadne dobře, jo? Bude to prostě... Bude to přesně ten moment, kdy ty Ukrajinci si řeknou: A stálo nám to za to, za tohle všechno jsme tak trpěli, za tohle všechno jsme přišli o tisíce lidí a máme zničenou zemi. To znamená, my mluvíme o, lidi, o lidech, kteří budou demobilizovaní, demoralizovaní a jimž Ukrajina nebude moc úplně nabídnout nějaké společenské uplatnění, jo, protože ten stát bude rozvrácený. Vemte si jenom ta slavná, ta strašná ukrajinská korupce. Tam se za ty léta s tím nic moc nestalo, možná se ještě zhoršila. V těch poválečných podmínkách bude ještě horší. Takže tam bude všechno na prodej a tyhle demobilizovaní a demoralizovaní lidé tam nebudou mít šanci. No a kam oni se prostě pohnou? Samozřejmě, že se pohnou, budou chtít o tam tu utéct, protože tam nebude co, co dělat. No a budou tam, kde už mají nějaké zázemí. A z tohohle hlediska Česká republika je samozřejmě na mužce, protože my máme těch ukrajinských, my máme tě, tě, těch Ukrajinců na počet obyvatel asi nejvíc v Evropě. Slovensko, na Slovensku jich taky máte dost, ale zdaleka ne tolik jako my. Takže já to považuji určitě za obrovskou, za obrovskou bezpečnostní výzvu. A myslím si, že tu ukrajinskou menšinu budeme muset mnohem pozorněji sledovat a budeme, budou ty naše orgány eh, na tohle se muset připravit, že sem, že sem přijde tenhle příliv. Myslím si, že budeme muset, budeme muset ty hranice lépe chránit a nepouštět si sem zdaleka každého. Já ja, vidím problém, vidím tom, vidím tom obrovský problém, totiž oni nám automaticky budou zazlievať, keď tá vojna, přesně si to povedali totiž, ona nedopadne podle ich predstav ten mier, teda. hej? Ano. Oni nám budou zazlievať, že jsme vlastně je zradili. Přesně tak, to se dá očekávat. A teraz to povím vulgárně, já ja nechcem sa setknout, ani nechcem, aby se na po Slovensku, alebo po české republike potulovali hordy ozbrojených legionárov, alebo teda bývalých ne, ne, o legionárov, bývalých bojovníkov z frontu, nasratých na krajiny, kterých sa pohybují, že ste nás zradili. Já ja toto vidím, tak jak v západnej Európe majú problém s moslimami, toto může byť ešte väčší problém, porovnání s mostinami apadoňovskimi pre nás, tu nás, v střední Európe, lebo tu nám bude ta zášť a aktuálna nenávist, živená nedávnou zkušeností. Ja sme vôbec na takéto niečo pripravení. Máme jak to hodnotíte, jako ako bývalý diplomát alebo ako politov? máme vôbec štruktúry, ktoré by boli schopné poradiť si e, s takouto situáciou. No, samozřejmě, že nemáme a zatím, asi ne, a zatím asi ani není nějaká politická vůle nějaký takovýhle struktury budovat. Jo? Protože vemte si, zejména třeba v České republice, tahle vláda prostě letos skončí. A oni se věc věcma vůbec neznepokojují. To budou věci, které bude, která bude, které bude řešit další vláda, oni v ní už nebudou, takže oni se tímhle, tohle oni házejí za hlavu. A... Ano, to nebezpečí je reálné a já si myslím, že se prostě blížíme zase zpátky do Evropy, kde budou hranice. Prostě skončí ty představy o Schengenu, budou hranice. Vesně, vesně, a otázka je jenom, jak moc budou propustné. Jo? Kam všude budeme potřebovat víza? Já myslím, že i po Evropě najednou bude obnovena vízová povin povinnost. A možná, že ta první vízová povinnost se bude týkat právě těch Ukrajinců, aby jsme se prostě dokázali ubránit Ubránit takovéhle přívalu. No, a posledná otázka, bo jsme se dohodli, že do 20 na 30 vysíláte, a máte potom iště něče. Posledná otázka, maďarský premiér Orbán povedal, že vůbec netřeba špekulovat o tom, ako vystoupit z EU, alebo EU sa rozpadne sama. Taký je váš názor. Já, to... díva... Já se na to dívám podobně jako Orbán. Orbán má poměrně zdravé geopolitické názory, a je to také dáno tím, že on si uvědomuje, jak moc EU poškozuje Maďarsko, ale zároveň ví, že Maďarsko jednostranně těžko může vystupovat. Jo? Takže to podává tímhle způsobem, že EU uh, patrně čeká určitá existenční krize a pak bude právě důležité, aby my středoevropané se dokázali kolektivně sami o sebe postarat. Takže v tomhle já sdíl sdílím ten Orbánův pohled. Tak vám úplně poslední otázku nedám, víte, ale musím. Ne, ne, nekorektní. Nebolo by efektivnější, potom nesnažit se hledat alternativu, ako a s kým výstupit z EU? Nebolo by efektivnější snažit se o to, aby ta EU čím skôr sa rozpadla? Víte, ale to je zase, možno, to je zase otázka našich možností. Jo. E, co my proto jako můžeme udělat? Jo? Ono, jako my samozřejmě můžeme si představit, že bychom jako ten Brusel se snažili třeba paralizovat, Ale to znamená, že bychom vyzvali na souboj síly, které jsou zatím podstatně silnější než, než my sami. A naše národy by za to nesly obrovskou cenu. Jo? Takže v téhle chvíli prostě je potřeba se soustředit na svůj zájem v tom Bruselu prostě bránit těm nejškodlivějším věcem a čekat. Jo? Myslím si, že je tohle je vlastně jako nejracionálnější strategie. Pán profesor, já vám veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že tento rozhovor byl mimoriadne zaujímavý a z môjho pohledu velmi uh, veľmi prínosný. Snad se ešte někdy takto stretneme. dúfam, že se ešte takto stretneme. Takže veľmi pekne ešte raz ďakujem za pozornosť, za čas, pozornosť, za čas profesoru Petru, Petrovi poslonecki, teda Petrovi Drůlákovi a posluchačním z výšov dňa a niekedy snad v budoucnosti do počutia. Ďakujem pekne. Děkuji za pozvání a těším se na slyšenou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.